Seguim a la sintonia de, de Ràdio Palafrugell i tancarem aquest programa d'avui de, de l'hora del peix fregit doncs, com us dèiem, parlant amb Joan Armenguer que tenim a l'altre costat de la línia telefònica per parlar d'aquesta doncs, presentació que tindrà lloc demà a la Biblioteca de Palafrugell i també d'aquesta inauguració d'exposició. Saludem l'exalcalde de, de Figueres. Bon dia, Joan. Hola, molt bon dia. Doncs, primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, demà presenteu aquest llibre i també aquesta exposició. Si et sembla, primer comencem doncs, parlant d'aquesta biografia. Rafel Ramis, catalanista, republicà, socialista i massor, que doncs, vau publicar amb edicions Calígraf. Podríem dir que en aquest treball has volgut una miqueta reivindicar la figura de Ramis? Efectivament, Rafael Ramis era un personatge totalment oblidat, un personatge que neix a finals del, del segle XIX i va morir mesos abans de l'inici de la Guerra Civil i la pròpia guerra, i sobretot els llargs anys de silenci del franquisme doncs el varen mantenir l'anonimat. I des de la represa democràtica també va ser un personatge eh, que no es va recuperar. Per tant, eh, aquesta biografia recupera eh, la trajectòria vital d'un empordanès eh, que va deixar una petjada molt important, eh, no només eh, a l'Empordà, des, de des de la seva ciutat natal, que és Figueres, sinó també arreu del país. En Rafael Remis és un, un, un militant eh, per uns valors i uns ideals com molts homes i dones eh, feien eh, en aquella època. I que la, seva, la recuperació de la seva memòria històrica doncs és resituar aquests personatges, fer justícia a la lluita, al combat eh, que van endur a terme doncs els nostres avantpassats uh -huh. Durant aquesta època després doncs, eh, amb el franquisme i amb, la, i amb el postfranquisme mol molts d'aquests personatges no? d'abans de, de, de, doncs, de, de la guerra civil i també durant la transició que van haver de marxar fora del nostre país, doncs, han quedat oblidats. Aquesta podia ser, no sé si, un treball doncs, que podies també eh, eh, fer amb altres personatges també d'aquí doncs, de, de, de la comarca de les comarques gironines, eh, no sé si Tu l'has plantejat, això també? Uh, no, però crec que hi ha molta gent que pot fer aquest treball. De fet, de Ramis uh, és, uh, no, és un, no és un personatge de primera línia, no és un d'aquests grans líders que van en el país durant aquells anys. Uh -huh. D'aquests, pràcticament, uh, coneixem la seva trajectòria, coneixem la seva vida. Però, en canvi, coneixem poc de tots aquells homes i dones que hi al darrere dels grans líders i que sense aquests, com en Ramis, és a dir, sense els molts Ramis que existien, no hagués estat possible, doncs, durant la Segona República, que personatges com Macià, com companys, en el camp del republicanisme, o com Rafael Campalans i Serra Moret, en el camp del socialisme, haguessin existit. És a dir, la, jo crec que la gran virtut de, de la trajectòria vital de Ramis, que és una trajectòria dur a terme en tres grans espais eh, un l'Empordà eh, fins a la dictadura de Primo de Rivera que ha de fugir i ha de marxar a l'exili on passa set anys a París i on es converteix en un home de confiança de Francesc Macià i quan a la caiguda de la dictadura torna a Catalunya i s'estableix a Barcelona on dur a terme també una militància molt intensa Uh, per tant, amb uh, aquest llibre el que es vol fer justícia és uh, a la lluita de moltes persones anònimes, però que si es del fil uh -huh. i anem trobant i anem recercant en la seva vida i veiem una vida apassionant, una vida de lluita una vida d'ideals, de valors que el posen sempre al servei del país uh -huh. Presentes aquest llibre, com dèiem demà a les 12 a la Biblioteca de palà aquí al nostre municipi una de les figures més destacades doncs és Josep Pla crec que he llegit eh, en alguna altra entrevista que has, que has fet que hi havia una vinculació eh, entre Pla i Ramis Efectivament, és dir, varen coincidir a París a l'exili en uh, Rafael Ramis era una persona de confiança de Francesc Macià. De fet, portava les uh, finances de l'organització d'estat català a França, uh, per tant, era uh, en aquest sentit uh, la mà dreta de Macià en el tema uh, econòmic de l'organització, i Josep Pla uh, durant uh, un temps d'aquest exili parisenc de, de Francesc Macià va ser un col·laborador. Va ser un col·laborador d'ell, va, va escriure, va col·laborar en el butlletí que l'organització tenia eh, i editava des de París. Uh -huh. i Francesc i Rafael Ramis, doncs, com a responsable de finances, era el que mantenia eh, una, una relació perquè era el que de fer li passava a final de mes eh, l'import de, dels treballs que pla feia per Macià. I d'aquí neix una relació. Que, les que algunes postals que existeixen posen en, en evidència que més enllà d'aquesta relació diguem-ne, entre el, el comptable de l'organització i el periodista, doncs, eh, es va establir un vincle entre Pla i Ada Enberg, que en aquells anys era la parella de Josep Pla mm -hmm. i que precisament va coincidir en el casament amb dos a Anglaterra, doncs que anaven més enllà d'aquesta relació i que coincidien en determinades tertulies que es feien en diferents uh, uh, cafès de la capital francesa. Uh -huh. Doncs uh, aquests, aquesta anècdota o, o aquesta, aquesta curiositat que segurament molts de vosaltres eh, desconeixiu, de, dels que ens estigueu escoltant, doncs els podeu també eh, descobrir en aquesta presentació que, que tindrà lloc demà a les 12. Eh, una altra pregunta Joan que et voldria fer és com està estructurat aquest llibre perquè crec que no només parles no? de la vessant política de, de Rafel Ramis? No, parlo de, de la vessant humana eh, fonamentalment. La vesant hum... Rafel Ramis era un mestre i vocacionalment era mestre. Pass que era un mestre com molts homes eh, i dones en aquella, en aquella època que tenia un compromís eh, amb la societat eh, amb el seu poble, amb la seva ciutat, amb el seu país i, i treballaven però al mateix temps eh, aquest compromís del duien a terme en el camp de l'associacionisme social, cultural, polític i, per tant, Ramis era un home que va tenir una intensa trajectòria en el món cívic i polític, primer en el republicanisme, després en el camp de, del socialisme, i en el seu retorn de l'ensili també va endur a terme una intensa activitat eh, sindical. D'aquí ve la segona part de l'acte eh, d'aquest dissabte a Palafrugell, que és la inauguració d'una exposició com de Ramis, com a mm impulsor, -hmm del sindicalisme de funcionaris eh, de Catalunya, eh, perquè va ser la persona que va impulsar eh, el canvi de model de l'associacionisme eh, dels funcionaris de, del país cap a un model eh, amb un més detall europeu, no? un model eh, d'un sindicalisme eh, de serveis eh, i, a més a més, reivindicatiu i que va significar un gir important, un tomb important, de cara a la millora de les condicions laborals dels funcionaris del nostre país uh -huh. Aquesta exposició doncs, que també eh, s'inaugurarà sí, demà i que com eh, comentàvem amb el director de la Biblioteca de Palafrigell estarà eh, disponible i, i la podeu visitar doncs, durant tot aquest mes de, de, de gener ja eh, ens has explicat una miqueta eh, una petita pintellada de doncs, que es podrà veure en aquesta exposició eh, per, en aquest sentit també hi ha la presència no?, de, de Xavier Cases, secretari sí. general de l'OGT Efectivament, perquè aquesta exposició ve produïda per la Biblioteca de Figueres juntament amb la Unió General de Treballadors i per un fet molt determinant i és que l'associació de funcionaris de la Generalitat de Catalunya que va fundar eh, Rafael Ramis en l'any 33, eh, pocs mesos després de la seva mort aquesta associació es va fusionar amb la Unió General de Treballadors i en aquest sentit l'OGT doncs, ha, ha volgut amb aquesta producció d'aquesta exposició eh, també recuperar el fil històric del que van ser els inicis del sindicalisme a la funció pública al nostre país, en la qual Rafael Rami ja eh, hi té un nom propi un nom destacat. Uh -huh. També has, has explicat eh, en, en altres ocasions que el pensament de les idees de, de, de Rami recordem que va morir el 1936, són unes idees eh, que encara són molt actuals i de les quals encara en, en podem eh, les podem agafar per, per tenir en compte tot el que està passant actualment. Eh? Sí, jo crec que sí. Jo crec que el llibre no només és... Eh, la vida de i la seva trajectòria el, el context en el qual es va moure no només és història sinó que és una història que ens serveix per, per analitzar doncs, moltes coses de les que estan passant avui i de les quals en podem aprendre és a dir, podem aprendre per no repetir errors però també en podem aprendre per agafar com a mirall doncs, determinades o determinats aspectes de la vida cívica i política de les primeres dècades de, del segle XX i sobretot d'una etapa que va ser molt fascinant i lamentablement molt curta, com va ser la segona república. Uh -huh. Doncs eh, per acabar, eh, Joan, m'agradaria comentar també, eh, o fer una miqueta de valoració, eh, una de les idees no, de quan eh, va fer aquesta biografia era reivindicar la figura de, de Rafael Ramis. Eh, un any i escaig després de, de, de que es publiqués aquest, aquesta biografia, com, com, com valores la tasca feta? Bé, el molt positivament perquè eh, ha permès eh, redescobrir i sobretot per a molta gent eh, descobrir un personatge del qual eh, n'aprenem moltes coses i del qual també ens obren les portes a conèixer amb més amplitud eh, quin era la vida, quin era els anells, les il·lusions i com treballaven aquells homes en, un, en uns anys molt difícils eh, del nostre país eh, i en el llarg de tots aquests mesos doncs Rafael Ramis eh, ha permès eh, eh, presentar-lo i que fos conegut no només a la seva ciutat natal, no només al nostre Empordà, sinó també arreu de Catalunya. Uh -huh. Doncs uh, tothom convidat a aquesta presentació, amb aquesta doble cita, podem dir, la presentació del llibre i també la inauguració de l'exposició, demà dissabte a les 12, a la Biblioteca de, de Palafrugell, amb el propi Joan Armanguei, també, com hem dit, eh, amb Xavier Casas, secretari general de l'UGT de les Comarques Gironines. Uh, Joan, no sé si vos afegiu alguna altra cosa abans de, de finalitzar aquesta conversa. No, res més, en tot cas... Uh convidar-vos, a eh, tota la gent de Palafrugell, a descobrir, doncs, eh, un, un empordanès eh, eh, a gran muntanat, com, eh, com som la majoria dels empordanesos, uh -huh. que va dur a terme una intensa vida de, de lluita i, com deia al principi, amb una gran coherència, amb, amb uns valors i uns ideals que va defensar al llarg de tota la seva vida d'una forma insubordinable. Joan Armenguer, moltes gràcies i que la presentació sigui tot un èxit. Moltes gràcies a vosaltres.